ЗАВИСИМОСТ между ДУШЕВНИЯ И ФИЗИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ПРИ ЛЕКУВАНЕ Външните и вътрешните причини за болестите са във взаимодействие. През дълбочен размисъл стигаме до убеждението, че вътрешните причини са твърде съществени. Те дават поле за действие на външните. На много места в беседите и лекциите си учителя изтъква въжността, на вътрешните причини за болестите. Всички болести, които съществуват в света, се дължат на песимизма. Лекция от учителя, Държана, на 4 март 1942 г. Тук под песимизъм се разбира и потиснатото състояние на духа, Всяко съмнение, недоволство, недоверие, страхове и тревоги. Същата идея е вложена и в следните думи на учителя. Съвременната невръстяние се дължи на безпокойството. Почнете ли да се дразните, склерозата идва. Всяко отрицателно състояние на съзнанието привлича разрушителни енергии към организма, и това води към болест. Човешките органи не са само физически форми. Те са свързани с дадена категория психични сили и известен вид отрицателно психично състояние въздейства върху черния дроб. Друг вид върху сърцето. Трети върху белия дроб. Четвърти върху слуха и зрението и т.н. Мога да посоча за пример това, което се случи с една моя позната. Тя преживя силна тревога и изгуби зрението си, а след това успя да превъзмогне това душевно вълнение и да възстанови своя мир. Зрението ѝ се възвърна. После отново мина през душевна криза и зрението ѝ се изгуби повторно но пак успя да балансира и прогледна отново. Зависимостта между физическото и психичното учителя ясно изтъква със следните думи. Към ближните си трябва да се отнасяте добре, за да се подобри пулсът на вашето сърце. Има връзка между вашето отношение към ближните и пулса на сърцето ви. Знае се от окултната физиология, че през сърцето минава електромагнитна струя и тя причинява пулсирането. А чувствата или изобщо душевното състояние оказват влияние върху правилността на това сърдечно-електромагнитно течение. При страх и тревоги то протича неправилно което се отразява физиологически върху сърдечния мускул, даже влияе и върху неговия анатомичен строеж. И за това при лечение на сърцето, преди всичко е необходимо да се премахнат психичните причини. Аналогична идея се съдържа и в следните думи на учителя. Не могат да бъдат гърдите ви здрави, ако не сте добри. Ние не говорим тук само за един живот от 100-120 години, но за 100-200-500 поколения. Ако те не са живели с добри чувства, ще се получи поколение с слаби гърди. Лекция от 11 март 1942 година Душата е съдалище на неизчерпаеми сили, само, че те трябва да се извикат към дейност. Ще приведа няколко примера, от които се вижда какви душевни сили притежава човек. Обикновено не си служим с тях, защото са в спящо състояние. Обаче в някои извънредни случаи те се пробуждат към действие. Учителя ни бе разказал за един стар свещеник от Варна, който се чувства безпомощен, лежал и дори нямал сили да се поразходи из двора си, но по време на общо европейската война, при бомбардировка, той е скочил на крака и не разбрал как се е озовал няколко километра извън града, носейки една голяма тиква подмишница. Учителя ни бе привел един друг пример за двама парализирани, които били на лечение в една бразилска болница. Когато една боа се вмъкнала в стаята им и двамата скокнали през прозореца и хукнали да бягат през глава. В рисковия момент се събудили мощните сили на духа, до които преди това те не могли да Прибегнат. В друга беседа учителя спряв вниманието ни върху постъпката на една американка, която била тежко болна. Лекарите определили, че й остават само няколко дни живот. Тогава умиращата жена попитала мъжа си. Аз вече си отивам, но искам да знам, ще се ожениш ли след моето заминаване в отвъдното. Той отговорил, не мога да обещая, че няма да се оженя. Така ли, смръщила вежди жената, тогава не умирам. И наистина, с това свое желание да не умре, тя извикала към активност мощните сили на своя дух и оздравяла. Това бяха примери, когато човек несъзнателно, но в изключителни моменти, рискови или емоционални, извика към действие мощните сили на своя дух. Но той може, когато познава законите, съзнателно да ги включи на работа и така да победи болестното състояние. Как става това? чрез повишаване на трептенията. Но това не означава, че при лекуването на дадена болест трябва да се прибягва само към вътрешния метод. Необходимо е и външният. Христос е употребявал и двата метода, например при лекуването на слепородение. Ние трябва да вършим делата на тогова, който ме е пратил докле е ден и ден нощ, когато никой не може да работи когато съм в света светлина съм на света като рече това плюна на земята направи кал с плюнката и намаза скалта очите му и рече му иди Уми се в капалнята Силоам, което значи пратен. И тъй, той отиде, умисе се и дойде прогледнал. Йоан 947. Намазването и умиването на очите е външният метод, а вярата, която Христос събужда обълния и силата, която му изпраща, психичният метод Спасителя препоръчва двата метода едновременно Пост, който спада към външните методи и молитва, която спада към вътрешните Учителя непрестанно лекуваше страдащите, които го моляха и очакваха изцеление По този въпрос той изтъкваше Отвън може да се помогне на болния но ако той сам не съдейства, всяка външна помощ е недостатъчна. Болестите не са нищо друго, освен нисши същества, които влизат в човека и почват да се размножават за негова сметка. На научен език генеричат микроби. Христос казва, че освобождаването от тях може да стане само с пост и молитва. Микробите са подобни на войска, която напада града и го разрушава. Една силна войска може за една нощ да разруши града. За тях Христос казва Този род не може да излезе навън, освен с пост и молитва. Какво представлява молитвата? Тя е връзката на човешката душа с първичната причина на нещата – а пък постът подразбира отнемане храната на войската и щом я лишите от храна, тя се принуждава да отстъпи. Виж делата Божии, страница 60-61. Външният и вътрешният метод трябва да се съчетаят, но как да стане това, Чумата, от която хората се плашат, изтъква учителя в една от беседите, се лекува с гореща вода. Болният трябва да се отдели от здравите и на всеки час да му се дава по чаша гореща вода. Така серумът на кръвта, който е послужил за храна на микробите, се разрядява и те постепенно престават размножаването си. По време на болестта, не трябва да се употребява храна. Изисква се пост. Чумата довежда болния до апатия, но с будно съзнание това състояние може да се преодолее. Връзката на човека с Бога представлява силна динамична мисъл, която се отразява върху микробите като електрическа светкавица. И така Атакувани от две страни, чрез обстрелване и чрез глад, те престават да се размножават. Достатъчно е 24-часова усилена война с микробите на чумата, за да ги заставите да излязат извън организма. Като воюва известно време, човек се калява и става по-здрав. Болестите предизвикват характер и допринасят особено много на женствените мекушави натури. Забелязано е, че след като боледуват известно време, те стават по-мъжествени и смели по характер. Мекушавите хора се поддават на болести повече отколкото мъжествените натури. Виж, делата Божии, страница 61 Доктор Алекси Карел в Човекът неизвестният изтъква, че молитвата е лечебен фактор. Нашето сегашно разбиране за влиянието на молитвата върху патологичното състояние се основава върху наблюдението на болни, които почти моментално са били излекувани от разни поражения като костна и перитониална туберкулоза, студени гнойници, Гноещи рани, лупус, рак и други. Процесът на изликуване се различава при различните индивиди. Но най-често се явява силна болка, криза и после, внезапно чувство за здраве. За няколко секунди, минути или най-много за няколко часа раните се затварят, общите оплаквания изчезват, апетитът се връща. Фактите доказват действителността на известно съотношение от все още напълно непознатото естество между душевните и органични явления. Тези прояви ни откриват един нов свят. Под молитва тук се разбира методът за повишаване на трептенията. Общо казано, вътрешният метод се състои в пробуждането на скритите сили на духа чрез душевен подем чрез вътрешно озарение Болният идва до едно състояние на мир и радост на всеобемна любов и светлина до състояние на хармония и красота Той всичко люби и на всичко се радва Това именно е молитвеното състояние което лекува Оздравяващият има прозрение за божествените основи на битието, изпитва благодарност за слънчевия лъч, за вдишката въздух, за гледката на синято небе. Във всичко вижда присъствието на божественото и душата му се изпълва с възторг и музика. Той успешно възвръща здравето си, понеже се свързва с неизчерпаемите извори на живот, привлича ги и те реорганизират материята на организма му. Това е едно състояние, в което човек трябва да се освободи от всички излишни безпокойства и да дойде до състояние на обнова, чистота и вяра. Именно тогава ще бъде възприемчив към вълната на божествения живот, който непрестанно се изявява. Трептенията му така се повишават, че никакви трептения на болестта, бавни, издълги вълни, не могат вече да съществуват в него. Те биват отстранени така, както отхвърква сабята от ръката на човек, приближива е до струята на водопад, падащ от 100 метра височина.